Anton Holban, partea a patra. Chiar și cei mai micuți eleve lui Anton Holban știau că profesorul era obsedat de ideea morții și că purta în el o pustitoare spaimă de neant. Râsul său lung, clocotitor, era uneori nefiresc. Ochii trădau crisparea unui halucinat. Nu se sfia să o spună. Mi-e frică de moarte, ce vreți. Am o spaimă îngrozitoare. Dacă e absurd să te naști, e cu desăvârșire absurd să mori. Și când te gândești că nimeni și nimic nu te poate salva, nici măcar Dumnezeul în care credeți voi. Noi ne gândeam atunci la un imn, de-abia silabisit într-o carte de ritual, care vorbea despre starea dramatică a sufletului când se desparte de trup. Către îngeri ridicându-și ochii, în zadar se roagă, către oameni mâinile tinzându-și, nu are cine să-l ajute. Și ni se părea că profesorul are dreptate, deși mai rămânea ceva pe deasupra. Nu aveam însă cum să știm că Holban trăia mai mult decât obsesia unei idei. Trăia presentimentul apropiatului său sfârșit. De-abia începusem în clasa a patra, când profesorul a început să lipsească tot mai des de la cursuri. Știam că se interna periodic în spital, dar aceasta îi se putea întâmpla oricui, fără să fi fostul semnal de alarmă. Era vremea când eu îl cam ocoleam. Fusesem surprins, nu de ajuns, de pregătit la o lecție de franceză, că pătase monotă pe merit proastă, îmi era rușine și mă gândeam să nu mă țin în apropierea lui până când mă voi reabilita. Deodată, a venit vestea că Anton Holban nu mai este. Un fior mare a trecut prin toată școala. Oricât ar. Părea de monstruos, întâia reacție a fost a unor elevi mai mari din cursul superior, fostele victime ale exigențelor lui care au jubilat. Cei mai mici au plâns. Detractorii răspândeau zgomotos și insinuant vestea că profesorul ateu va fi incinerat. Asupra motivării, părerile erau împărțite. Unii credeau că așa lăsase el cu limbă de moarte, alții mai milostivi o puneau pe seama unui unchi al său care ar fi dorit să-i păstreze aproape urna cu cenușă. De aici, amintirea mea nu mai calcă decât pe un singur coridor, pe jumătate limpede și pe jumătate obscur, cu câteva praguri incandescente. Am participat la funeraliile lui Holban, dar nu cu sentimentul că fac parte dintr-o delegație de elevi care veniseră să-i aducă deascălui ultimul lor omagiu. Eram acolo la crematorul Cenușa ca un prieten părăsit. Nu cred că am plâns. Mă văd stând în picioare, împietrit, cu ochii la catafalcul împresurat de flori și totul mi se părea incredibil. Omul întins în sicriu, fața lui palidă, încremenită imposibilitatea comunicării. Au fost de față, desigur, personalități importante, scriitori, critici, colegi, membri ai familiei. N-am văzut pe nimeni. S-au ținut probabil discursuri. N-am auzit nimic. Nu văd decât chipul palid al scriitorului și nu aud decât un marș funebru pe ale cărui ritmuri catafarcul a prins a se pogorâ cu totul în adânc ca pe un cric hidraulic. Am coborât la subsol. Pe scară cineva, probabil din familie, M-a depistat că aș fi fost micul prieten al defunctului și mi-a șoptit că, dacă vreau, am îngăduința să mă uit prin unul din micile ocheane ce-i permiteau privirii să pătrundă în cuptor. Catafalcul coborâse. Atunci am băgat de seamă că sicriul era așezat pe două luncine de metal, paralele, legate în urnă de un cărucior cu care a fost împins pe gura cuptorului. Oh, de ce nu poți spune asta cu liniștea cu care a spune că a fost pogorât în mormânt? Nu curiozitatea m-a lipit de unul din ochiane, ci dorința de a-mi urma dascărul până la sfârșit, privilegiu pe care nu ți-l poate oferi în humarea. Nu am rezistat, însă, decât o clipă, atât cât a fi văzut un trup ridicându-se pe jumătate din sigriu și răsucindu-se spre picioare ca un șoric pe jăratec. Apoi n-am mai văzut nimic. Mi s-a spus că leșinasem și că mi se dăduseră îngrijiri. Mi-am revenit și ar fi trebuit să plec, Odată cu ceilalți, totul se isprăvise. O, oh, nu, n-am plecat. Unde e camaradul Anton? M-am lipit din nou de ochian și, prin tremurul dogoarei, am mai zărit ceva din vasele bazinului și, alături, o calotă craniană pe care încă mai pâlpâia imaterial un abur albastru. Toată noaptea n-am putut dormi. Nu cred că era vorba de groază, ci de acea răsturnare lăuntrică a lui Alioșa, pricinuită de sfârșitul starețului Zosima. În sub pătură, mi-am pus căștile la urechi și am ascultat cât a ținut programul Muzică Sinfonică. Spre dimineață am luat un caiet și am început să scriu un roman, Craniu în flăcări, pe care l-am abandonat după prima jumătate de pagină.